Кейм Макдонал. Цей хемерний світ. Текст читає Сергій Орубчук. Пролог. Двоє чоловіків стоять на даху і дивляться на місто, яке борсається і крутиться у вісні. Нижній глипає на годинника на зап'ястку. Рівно четверта ранку. З досвіду він знає, що місто, гідне своєї назви, ніколи не спить. Навіть зараз видно ознаки бадьорості. самотній і світелко таксі намагаються відшукати одне одного. І все таки цієї миті місто максимально наблизилося до тиші на той короткий час, поки день приймає зміну від ночі. Тож немає жодного виходу. Нижній зітхнув. Точно. Він щільніше загорнувся в пальто. В інтернеті клімат Манчестера називали м'яким, а виявилося, що це ефемізм до незмінно жалюгідного. Тільки почав був вищий, тільки що. У нас тут не стіл переговорів. Вищий неприязно зиркнув на супутника. Знаєш, це не так просто. Повір, моє завдання складніше порівняно з твоїм. Але ж 42 бісові поверхи. Так, але перейматися тобі слід лише останнім. В очах вищого спалахнула злість. Це мало бути смішно? Ні, немає нічого смішного. Ти й гадки не маєш, чого мені коштувало надання тобі цього шансу. А тепер ми стоїмо тут, і виявляється, що ти страхопут. «Знаєш, я невдоволений. А я? Можна мені прийняти щось для заспокоєння нервів?» Нижній відвернувся і зробив кілька кроків, глянув на повню низенько в небі. Іронія в тому, що він мусив зберігати спокій, не міг висловити всього, що так хотів, про дозвіл ковтнути кілька пігулок для заспокоєння нервів попередникові. Тоді внизу розверзнулося щось подібне до бридкого кратера. Цього разу мало спрацювати. Отже, з цим хлопом треба поводитися правильно – і не розповідати про попередника. Нищому довелося застосувати всю свою винахідливість, щоб знайти нового підхожого кандидата за якийсь тиждень. Але час спливав. Він повернувся, розкинув руки і усміхнувся. Штука втім, як усе подати. Дивися, це дуже просто. Ти маєш зробити це з власної волі. Щоб спрацювало, адреналін мусить сягнути певного критичного рівня. Тоді відбудеться реакція з тією мікстурою, яку я тобі дав. Інакше трансформації не станеться. Він не вживав слово «зілля», бо воно завдало б неправильний тон. Настала доба науки, адже вони так старанно переконали маси в тому, що магії не існує. Нижчий чоловік підійшов, став обіч вищого і понизив голос. Ти ж бачив, що я здатний. І знаєш, я хочу допомогти. Тобі треба просто виконати своє завдання. Вищий поринув у сумовиту мовчанку. Ну все, більше не панькатися. Час ворушитися. Гаразд. «Я розумію, тобі треба вже спатоньки. Давай». «Давно відомо. Коли люди кажуть, зроблю що завгодно, насправді не це вони мають на увазі». Просто чергова фраза. «Я думав, ти не такий». І помилився. «За три години буде рейс до Нью-Йорка. Бувай». Нищий розвернувся, щоб піти, але супутник схопив його і стиснув його руку немов лищатами. «Я тільки...» Нищий подивився на руку, яка в нього вчепилася. «Повір, ти не хочеш цього робити». Мить вагання і Вищий відпустив його. Нищий глянув йому в очі і побачив сльози. У погляді вгадувалася злість, страх і добряча порція ненависті. Нічого несподіваного. Ти казав, що хочеш. Навіть благав мене. А тепер, як кажуть у мене вдома, і я не я, і хата не моя. Вище дістав з кишені джинсів фотографію. Довго дивився на неї, а потім викинув і розбігся. Вітер підхопив фото. Воно мить трималося в повітрі. Усміхна набілявка обіймала дівчинку з ямачками на щічках. І такими самими блискучими блакитними очима, як у тієї жінки. Мала демонструвала на камеру неповну колекцію зубів. Замить світлину понесло геть. Вищий не загальмував на краю даху. Хоч як це дивно, навіть не закричав, коли падав. А може й закричав, але його крик звіяло вітром. Нижчий підбіг до краю даху і глянув униз. На 42 поверхи нижче побачив тротуар, без жодного кратера. Вищий чоловік не помер, а таки трансформувався. Тепер він перетворився на щось інше, на щось корисне. Здається, нарешті є шанс на успіх. Чоловік розвернувся і пішов, насвистуючи собі під ніс, життєрадісний мотивчик. Десь неподалік почувся звук, схожий на виття дуже великого собаки. Розділ перший. Ганна, якомога швидше і обережніше, розвернулася і виблювала в урну для сміття. Не надто вдалий день. Ще навіть на обід. А відчуття таке, що сьогодні один із найгірших днів у її житті. Принаймні, так можна було б сказати, якби найгірших днів і без того не виявилося безліч. Життя перетворилося на суцільне нічне жахіття, від якого неможливо пробудитися. У Сумці лежала книжка «Самодопомоги». Лише один напрямок – авторства доктора Арнован Зілан, коуча з Південноафриканської республіки. «Минуле – зайва поблажка, яку ми не повинні тягати з собою». Ганна чіплялася за цю книжку, наче пліт посеред розбурханих хвиль. Теплий усміх автора на обкладинці вже починав здаватися ледь глузливим. Важливий лише наступний крок. Не можна озиратися, треба рухатися вперед. До слова, саме зараз потрібно було присісти на секунду і пошукати в сумці м'ятного людяника. Господи, будь ласка, хай він буде в якійсь кишенці. Ганна сіла на лаві біля урни в парку неподалік центру Манчестера. Поблизу на ігровому майданчику кричали і вищали діти. Їхні вигуки змішувалися з хвилею звуків нескінченного потоку машин. Вона запхнула телефон до кишені пальта. Вже починала ненавидіти цю бісову штуку. Коли вирішила покинути старе життя і не брати нічого з собою, телефон став одним із небагатьох винятків. Могла не бажати ні грошей, ні будинків, але підтримувати зв'язок зі світом потрібно. На жаль, телефон виводив у соціальні мережі. І Ганна не могла припинити їх перегляд. Це було віконце усвіт, у якому вона проводила літо в Лондоні, а решту часу в Дубаї. Віконце усвіт багатства, усвіт позірного споживацтва. Найболіснішою була опція спогадів, коли соцмережі показували фотографії за цей самий день у попередні роки. З одного боку, це нагадувало, в якому бездушному вакуумі вона жила, а з іншого, боже, було так легко, так зручно. Минулого тижня Ганна. Почула в магазині пісню «Гурту часів своєї юності» і ледь не заплакала. Розглядала бляшанки, підозріло дешевого горошку в бюджетному супермаркеті і думала, наскільки їх може вистачити. А тут удару вирішив завдати ніхто інший, як фронтмен гурту. Вона щойно відбула співбесіду, щоб влаштуватися на роботу мрії. Минуло кепсько. Ладно було поставити великі гроші на те, що ця робота їй ще насниться, тільки в жахітях, які повторюватимуться знову і знову. Сторон випускав елітні меблі. Елегантний мінімалізм і майстерна ручна робота, обов'язкові в інтер'єри тих, хто може собі таки дозволити. Ганна обожнювала цю фірму, помеблювала їхньою продукцією два будинки. Напевно, тепер ніколи не зможе подивитися на меблі від Сторн і не відчути досади, що не може їх придбати. Оголошення про вакансію здалося знаком Божим. Ганна мала з усім упоратися. Хай, що там казали, вона зробила правильний вибір. Набралася сміливості і зателефонувала Джойс Карлсон. Старе життя повнилося друзями, але Джойс була однією з небагатьох, кого справді можна було назвати подругою. Познайомившись зближче, Ганна зрозуміла, хоча Джойс і лишається частиною того колишнього життя, вона володіє достатнім відчуттям здорового глузду, щоб розуміти, що це все дуриствітство. Крім того, одна з небагатьох серед жіноцтва, Джойс отримала роботу буцімто безсторонньої допомоги. Справжню роботу. Вона познайомилася з генеральним директором Сторн через чоловіка, і її найняли на посаду маркетолога, коли компанія відкрила магазин у Лондоні. Джойс знала потрібних людей і проводила потрібні заходи, та завдяки цьому подарувала бренду саме те яскраве відкриття, якого від неї сподівалися. Після такого успіху навіть відкрився другий магазин у Манчестері, на додачу до Чеширської філії. Тепер для нього шукали співробітників. Тож Ганна проковтнула рештки гордості та зв'язалася з Джойс. Розмова почалася так незграбно, як вона й очікувала. Джойс виказала солідарність і була достатньо люб'язна, щоб не розпитувати. Втім, Ганна переконалася, що їй уже відомо чимало з останніх подій. Зрештою, найбридкіші деталі розписали в газетах. Жодних сумнівів, ганнене падіння було головною обідньою пліткою в колишньому товаристві. Вона чудово розуміла, що своїм дзвінком підкидає Джойс Надто гарячу тему для таких розмов, якщо та забажає цим скористатися. Ой, так, вона мені телефонувала. Вона зараз шукає роботу. Але Ганна все одно потребувала допомоги. Щойно порушила тему роботи, Джойс багнула до чого та хилить і доволі щиро запевнила, що зробить усе можливе для першої в її житті та найлояльнішої послідовниці культу Сторн. Наприкінці розмови Ганна вже була переконана, що її візьмуть на роботу. Вона поклала слухавку... Тішона думкає, що не тільки невдовзі себе забезпечить, а ще й має щонайменше одного справжнього друга. Може, останні 30 років були не такими вже й марними? Ганна прийшла на співбесіду цілком впевнена в собі. Перепрошую, місіс Віліс. Здається, моя помічниця помилилася, коли друкувала ваше резюме. Он як? Так, тут написано, що ви слухали лекції з англійської мови в Дургамському університеті. Так. Але у вас немає диплому? «Е, ну так, стосовно цього. У такому разі тут нема нічого, крім ваших хобі та волонтерства. Будь ласка, дайте мені хвилинку. Я їй зателефоную і попрошу роздрукувати повну версію. Перепрошую, не бажаєте чаю, кави, еспресо, огіркової води?» «Так, е, так, але це моє повне резюме». «О, зрозуміло. Це було кепсько, але й близько не лежало до неприємностей, викликаних тим, що інший співробітник під час співбесіди пізнав ім'я Ганни». Коли втікала з офісу Сторн, перевірила час. Перша в житті співбесіда тривала 17 нестерпних хвилин. Поки сиділа на парковій лаві, на думку спало, що на дні сумки має лежати коробочка тік-так. Жибракам обирати не доводиться. Вона закинула драже до рота. Окрім співбесіди в Сторн, на цей день була призначена ще одна. Ганна просто забула її скасувати. Оголошення на сайті відрізнялося від вимог Сторн. Воно повідомляло. відчайдухів. Здатних будувати речення з використанням англійської мови. Не подавайте заявки, якщо ви імбецил, оптиміст чи Саймон. Гана навіть не була певна, що там справді шукають співробітників, але все одно про всяк випадок надіслала резюме. Зателефонувала приємна жіночка на ім'я Грейс, і акцент свідчив про походження з якоїсь місцени між Манчестером і Західною Африкою. Грейс запросила Гану на співбесіду і та погодилась, а потім сталося непорозуміння зі сторон. І вона геть забула про все інше. Зранку дорогою до Сторн була, подумала, чи не зателефонувати Грейс і сказати, що не зможе прийти, а потім вирішила не скасовувати другу співбесіду. Завжди ліпше мати план Б. Якщо останні два місяці ганеного життя щось і доводять, то це запасний план важливий. І ось вона сидить у парку незнайомого міста, смокшує те, що дедалі менше нагадує Дрежетік-так, і готується до співбесіди на роботу, про яку нічого не знає, але якої страшенно потребує. Глянула на годинник. Господи, зараз вона ще й запізниця. Їй стала з кишені телефон. На мапі знайшла синю точку локації в районі Старої церкви на протилежному кінці парку. Гана стали обтрусилася. Якийсь безхатько з пов'язкою на оці, русявою бородою по груди, підійшов до урни і зазирнув. Гидливо зморщив носа і похитав головою. Знаєш, сонечко, десь неподалік чортові монстри швендіють. Розділ 2. Ганна кинулася за ріг. розвернулася. За спиною парк праворуч футбольне поле на всі сезони, а ліворуч – церква. А вулиця тягнулася посеред пустиря. Лише десь далеко був будинки з терасами. Пустир прикрашала табличка з інформацією про те, що на цій ділянці побудують розкішний житловий комплекс. Але табличка була така погнута і укрита стількома графіті, що здавалося час втілення грандіозної ідеї, Настане ще не скоро. Ганна понижпорила в сумочці в пошуках папірця з адресою. Може, в телефоні неправильно? Ти б не могла трішки посунутися. Ганна заходилася перепрошувати, та коли озирнулася, не побачила того, хто до неї звернувся. Крім неї на вулиці нікого не було. Нагору теж подивися, дорогенька. Перевіряти треба. Скрізь. Ганна ступнула на дорогу і зробила, як сказали. Церква з червоної цегли, на багатьох вікнах градки. Хоч і пошарпана, занедбана, але така гарна. Рябій стіни й дах із чорного шиферу. Ганна роздивлялася далі, Круглові конці без граток, зате з кольоровим вітражем. Не зналася на архітектурі як слід, тож і впав їй у око той вітраж як найбільш визначний елемент будівлі. Але на даху над ним стояв ще й огрядний чоловік у картатому костюмі трійці. «О, Боже!» – тільки й мовила Ганна. «Ні, Люба, я не він!» – у чоловіка був суковитий акцент, як у надмірно старанного шекспірівського актора. Чи не могла б ти зробити ласку і трішечки відступити? Догане дійшло, що чоловік стоїть просто над нею, тож вона відскочила від траєкторії його польоту. «З вами... з вами все добре?» «Як люб'язно з твого боку». Втім, водночас це демонструє страхітливу неспроможність оцінити ситуацію. Проте тобі все одно немає причин перейматися. Відходь далі». Чоловік прокашлявся і підвищив тон, звертаючись до цілого світу. «Прощавай, жорстокий світ, не гратимеш все більше з Реджинальдом Фейерфексом. Ганна глянула на нього, сили, намагаючись придумати, щоб такого сказати. Втім, хтось її випередив. О, ні, прошу, не роби цього, Реджи, почувся інший голос. Хтось надмірно акцентував голосні. Ганна вже здогадалася, що це визначальна риса манчестерського акценту. Жінка відійшла ще на кілька кроків і побачила того, хто говорив. То був, мабуть, прибулець із далекого сходу, і він мав неохайну бороду. Цей пан вихилився з бічного вікна церкви і дивився на Сердегу на даху. «Адже тобі є заради чого жити, а такого чимало», – далі вмовляв він. Ганну приголомшив розслаблений голос другого чоловіка. Мов би той не дуже старанно читав сценарій, який йому не додушив. Значно більше його цікавила велика пачка чіпсів з натуральних інгредієнтів, які він хрумав у перервах між репліками. «Ні, Оксе, мій найдорожчий друже, я прагну порвати ці земні кайдани та звільнитися від тлінної плоті. Залишаю тобі всі свої зимні надбання. О, чудово. Більше сам до себе, ніж до когось іншого, мовив Окс. З колекцією жилетів і повною шафкою засобів для миття, про які ти говорив, вирішимо питання в першу чергу. Що ти сказав? Окс відповів гучніше. Нічого. Речі здавався як ображеним. І ти ще щось бурмочеш, а по всьому будинку тхне китайською їжею. Ми в сім'ї називаємо її просто їжею. – одрубав Окс. – О, як мило! В останні хвилини мого життя ти зі мною сперечаєшся. А втім, нічого нового. Може, вгамуєшся? Не обов'язково все перетворювати на... Окс першу опустив погляд і помітив Ганну. Трохи подумав і знову заговорив. Сонечко, залишиш нас? Це особиста розмова. Ганна переводила погляд з одного до іншого, а тоді вказала на Реджі на даху. Він... він хоче скоротити собі віку. Окс скивнув із повним ротом ж. Тільки майже всі глобальні релігії світу вчать, що смерть – це не кінець, тож розумієш. Але редже, знову заговорив. Прошу, Люба Леді, не створюйте собі труднощів. Я не пробачу собі, якщо при виході на той світ до смерті вас налякаю. А тож, погодився Окс, ти й досі в зоні ураження, сунечком. Який ти неотесаний. Просто, кажу, на ній гарний костюм. Може, в неї якісь важливі справи. Вона не зрадіє, якщо їй найкраще шмаття. Заляпають кров і кишки. Реджез відразу похитав головою. «Не зважай на нього, але попрошу, іди своїм шляхом». Ганна глянула на нього, потім на телефон. Але таки озвалися її власні слова, звернені до чоловіка на даху. Здалися їй сюрреалістичними. ніби спостерігала за собою збоку. «Ну, е... ви часом не знаєте, де можна знайти цей химерний світ?» Оксири готав. «Ти на співбесіду». І гукнув через плече. «Рейст!» Ти чекаєш сьогодні на нашу нову тіну? Хтось здаля відповів, але Ганна не розчула слів. «А вже ж!» – відповів далекому голосові Окс. Зараз вона стоїть на посадковій смузі Реджі. Йому гукнуло ще щось уже помітно емоційніше. Добре, добре, я тут таким боком. Усередині викрикнули ще щось злісне. Добре розслабся, Окс знову глянув на Ганну. Хоч як це дивно, тепер він уже здавався стурбованим. Ти трішечки не туди зайшла, сунечко, парадний вхід за рогом. Окс кивнув на Реджі. Тобі пощастило. Видовеще тут почнеться. Ти сучий мерзотник, Оксе, заявив реджі. Та ти що? Мені вже не можна журитися у власний спосіб. Ти постійно вказуєш, що я маю думати. Я не вказую, я лише звернув увагу на те, що. Ганна глянула на телефон у руці й бовкнула. Може, мені когось викликати? «Щоб що?» не зрозумів Окс. Вона кивнула на самогубця. А, не турбуйся, ситуація під контролем. Реджі обурився. Це ти так думаєш, і звернувся до Ганни. Звільни мені шлях дорогенька. Хай поталанить на співбесіді. Повір, талант тобі знадобиться. Ганна переводила погляд з одного чоловіка на іншого. Обоє нетерпляче витріщалися на неї. Гаразд. Вона поклала телефон у кишеню і швидко пішла тротуаром, але кілька разів таки озирнулася, просто аби пересвідчитися, що останні події їй не привиділися. Обігнула будівлю і побачила вхід до церкви. На цігляній стіні притвору були виведені слова «Церква всіх старих». Нище під ризикованим кутом хиталася табличка з написом «Цей химерний світ». Ще нижче хтось нашкарябав. Тут більше не церква. Будь ласка, надокучайте богові десь інде. На розкладному стільці біля дверей сидів молодик років 18 а з його шиї звисав дорогий на вигляд фотоапарат. Хлопець був високий і худорлявий, а футболки та джинси лише підкреслювали його незграбну статуру. За такої погоди кортить надягнути за три шари одягу, двох з яких йому точно бракувало. Привіт. Хлопець та рвучко скочив на рівні, що окуляри з грубими лінзами впали на землю. Йой, безтурботно мовив він, не хвилюйся, зараз я їх підніму. І почав нишпорити навпомацьки, в процесі врізався у термос, а потім у стос книжок. Ганна зробила крок на нього і підняла окуляри, перш ніж хлопчик їх роздушив. Простягнула йому. Ось, будь ласка. Його рука замахала в повітрі у пошуках Ганни. Без окулярів бідолаха напевно нічого не бачив. "Красно дякую", він підвівся цього разу, притримуючи окуляри рукою. "І ще раз вітаю". Ганна скривилася. Хлопець схопив фотоапарат і сфотографував її. "Привіт", відповіла вона. "Тут за рогом чоловік погрожує, що стрибне з даху". Хлопець усміхнувся і кивнув. "Так, я теж помітив. Журналістові важливо тримати очі широко розплющеними". До слова він схопив зі столу біля розкладного стільця записник і щось шкарябав. «Як вас звуть? Скільки вам років?» «Ганна. Ганна Дрінквотер. Тобто Віліс. Ганна Віліс». «Гаразд». Хлопець дуже старано згонотовав. «А вік?» «Ну...» Вона дуже старалася, щоб це звучало грайливо. Не найчемніше знайомство. «Справді? О, боже, напевно, так і є, точно!» Хлопець висручився, усміхнувся і подав руку. «Вітаю. Мене звуть Саймон Браш». Ради знайомства з вами». Ганна потиснула йому руку. Зблизька було видно, що його шкіра стала жертвою жорстоких підліткових страждань. Найгірший етап він уже мав би перерости, але обличчя було не в курсі. «Навзаєм. А тепер хлопець розірвав рукостискання. Скільки вам років?» Ганна відступила на крок і придивилася до футболки. Слоган на ній сповіщав. «Я працюю на цей химерний світ». «То ви тут працюєте?» Саймон похитав головою. «Поки що ні. Це візуалізація. Кажуть, треба вдягатися відповідно до бажаної посади. Тому...» «А, зрозуміло. Я теж прийшла на співбесіду». «Я не на співбесіду», – заперечив Саймон. «Мені поки не дозволяють заходити». Містер Бейнкрофт сказав, цитую, він схопив інший записник і погортав його, щоб знайти потрібну сторінку. «За жодних обставин не пускати цього чванькуватого чотириокого чмошника всередину. Йому непогано дає ця правда ж?» Ну, так, але звучить якось зорстоко. Ні-ні, знаєте, як той епізод із Доктора Стренджа, коли герой хоче навчатися в храмі, але його не пускають, тому він сидить на дворі. Так і я. Гадаю, містер ви пробуваєте мою рішутість, а я показую йому, що готовий чіплятися за свою ідею до кінця. Демонструю цілеспрямованість. Це моя єдина мета в житті, тож не зупинюся, поки її не досягну. От тому я треную свої навички скоропису. А добре, зрозуміло. Раптом, Гані, згадався текст оголошення про вакансію. Не подавайте заявку, якщо ви імбецил, оптиміст чи Саймон. Бідося. Роблю все, що можу, і буду готовий, коли випаде шанс. Саймон роздягнув футболку, щоб краще було видно напис. Бачу мету, вірю в себе. Гана перечитала напис і завмерла, бо не знала, що сказати. Що таке? спитав Саймон. Нічого, просто вона цей до Гана дійшло З першого погляду на футболку. Вона побачила те, що очікувала побачити, а не те, що там справді було написано. «То що?» – невгавав Саймон. «Просто на вашій футболці одна літера написана неправильно». «Ні, чому?» – Саймон опустив голову і прочитав догори дриком. Ганна ніяково усміхнулася. Вже шкодувала, що вказала на помилку. «Я працюю на цей химерний сват!» – Саймон зажурився. «Сват? Якого? Бісова дислексія!» «І я це кілька тижнів носив. Чому мені ніхто не сказав?» «Ти тут уже кілька тижнів?» – перепитала Ганна. «Ага, але вже хоча б сніг не падає. А були й ваші дні?» «Це точно. Пробачте, мені не слід було казати». «Ви тут ні до чого», – Саймон усміхнувся ще ширше. «Кожна помилка – це крок до успіху наступного разу». «У мене так не спрацювало», – заперечила Ганна. «Що?» «Нічого, мені вже треба йти. Щасти вам на співбесіді!» Ганна усміхнулася Саймону та перейшла до вхідних дверей, а він стояв і показував їй великі пальці, наче рухомий пам'ятник недоречному оптимізмові. Важкі дубові двері вели до приміщення, яке мало слугувати за неф, коли тут ще була церква, так вирішила Ганна. Воно було перекрите, але розхитані сходи збоку вели на другий поверх. Стіни вогкі, фарба на них поблякла і облуплена. Четверта сходинка зверху проломилася. Довелося її перескочити. Ганна прийшла до рецепції цього химерного світу. Кімната була довга і вузька. Біля дальньої стіни за столом сиділа пухкенька, темношкіра жінка і затято щось друкувала на комп'ютері зі старим монітором на півстолу. Ганна таких уже років із десять не бачила. У кутку височив стос металевих розкладних стільців, а стіну підпирав побитий шкіряний диван, який бачив кращі часи. Жінка підвела погляд з над екрану і тепло усміхнулася. Вітаю, ви на співбесіду. Так, е, я Ганна Дрінквотер, тобто Віліс. Ганна глипнула на годинник, чверть на першу. Перепрошую за запіснення. Жінка відмахнулася. Ой, не переймайтеся. Він ще не ворушився. Я Грейс, адміністраторка. Вона подала руку. Ганна підійшла потиснути її. На столі помітила дві рамочки. В одній стояла ікона з хрестом, а в іншій – телеведучий Філіп Кофілд. Грейс мала довгі нафарбовані нігті, а на обох зап'ястках – Зінкі браслети, які супроводжують кожен рух, молодійним брязканням. Усміхалася вона й далі тепло, підбадьорливо. Сідайте. Стело. Ім'я вона вигукнула так, що Ганна мимохідь відсахнулася. Пробачте, сказала Гресь. Сідайте, будь ласка, ми зараз. Грейс знову поринула у своє клацання. Ганна кивнула і сіла на диван, із тих меблів, у яких в'язнеш і не можеш зручно вмоститися. Вона покрутилася, намагаючись триматися гідно, але потерта шкіра дивана гучно пернула під нею а спідниця задерлася. З дірки в оббитті стирчав клапоть чогось непевного. Ви не заблукали, поки шукали наш офіс. Ви стурботно поцікавилася Грейс. О, ні, я. Ну, трішки. А ви в курсі, що у вас із даху намагається стрибнути людина? Грейс навіть не відірвала погляду від екрана. Ну, сьогодні ж понеділок. Так. Коли вранці Ганна йшла на співбесіду в Сторн, так нервувала, що ледь не втрапила під колеса автомобіля. Відповіли їй на це виразком гальм, і кількома розлюченими сигналами. Вона вже почала замислюватися, що як тоді вже померла під колесами, а всі подальші події – просто пекло. Це багато чого пояснило б. На стіні над диваном у грубих рамках висіли кілька перших шпальт цього химерного світу. Несі – батько моєї дитини. Межувалося, діва Марія зупиняє терористичний акт і Швейцарії не існує. Ганна читала заголовки і розуміла, що абсолютно не готова до співбесіди. Вона нічого не знала про роботу, на яку подала заявку. Цей химерний світ виявився засобом масової інформації, хоча останнє слово викликало сумніви. Ганна аж підскочила, коли Грей знову загорлала. «Стело!» За двох стулкових дверей навпроти дивана почувся стукіт і грюкіт розхитаної дощаної підлоги. До кімнати зазирнуло кисле личко симпатичної дівчини, обрамлене погано пофарбованим зеленим волоссям. «Чого ти на мене кричиш?» Грейс навіть вухом не повела. Бо ти мені потрібна. Нащо так кричати? Якби я не кричала, ти б не прийшла. Дівчина цокнула язиком. Поводишся зі мною, наче з якоюсь подай принеси. Ти така і є, не цокай на мене юна леді. Що? Мені вже емоції виявляти не можна. Тобі робот потрібен, чи що? Якщо він прибиратиме за собою, то підійде. Це міс Дрінквотер. Віліс, перебула Ганна. Точно. Дівчина, яка, мабуть, і була тією самою стилою, оцінила її поглядом. «Це та, що буде в нас за нову тіну?» «Стеж за мовленням». «Так, це вона. У неї зараз має бути співбесіда з Вінсентом». Стела похитала головою. «Дай їй дві хвилини». Грейс перестала друкувати і роздратовано оглянула на Стелу. «Я твоєї думки не питала. Мені треба, щоб ти її провела. Я просто реалістка. А можна мовчки зробити те, про що тебе просять?» Стела закутила очі. Грейс теж закутила очі. Ганна нервово всміхнулася. Відчуття дискомфорту сягнуло нового рівня. Стела відчинила двері і сама вийшла. «Що ж, тоді ходімо!» Ганна встала швидко, обсмикнула спідницю і пішла слідом за стелею. «Удачі!» – сказала Грейс. «Дякую!» Наступні слова Грейс потонули в грюкоті, бо стела зачинила двері вочевидь, сильніше, ніж потрібно. Але Ганна могла заприсягнутися, що почула. «Вона тобі знадобиться!» Ганна опинилася в довгому коридорі. Праворуч вітражі у вікнах спалахували кольорами і відкидали яскраві плями світла, на картоні коробки, хаотично розкидані під протилежною стіною. Ганна нервово усміхнулася Стелі. «Ми з мамою теж завжди сварилися». «Еге ж! Усі чорні між собою рідня. мені мама, співачка Опра Тітонька, а Барак Обама, кузен. Чи не так?» «Боже, вибач, я не хотіла». «Пофіг». Стела зробила кілька кроків, зупинилася і озирнулася. «Ти ж не хочеш примушувати, бо зачекати?» «Звісно, ні». Ганна порівнялася зі Стелою і перейняла її крок. Він білий, тому, напевно, це твій брат чи хтось іще. Чесно, я... Це просто... Пофіг. Потенційна нова Тіно. Ганна вирішила, що дівчині не більше 15 На це вказували потерті джинси, мартінси і такі рухи, що людь, вкладену в них, можна було б розладіти з космосу. Ганна спіткнулася об коробку з вицвілими газетами, і вони висипалися на підлогу. Обережніше я їх сортую. Вибач, то... Е... Коли Тіна звільнилася? Не знаю, я її ніколи не виділа. Виділа тільки сімох чи восьмох людей, які намагалися стати новою тіною. Але тут ніхто не затримався настільки, щоб їхні імена запам'ятали. Тобто...» Стела підняла руку, закликаючи до тиші. Вони дійшли до кінця коридору. Дівчина наблизилася до бічних дверей і тричі гучно постукала. Середини почувся тихий стогін. «Босе, у нас тут охоча бути новою тіною». Жодної відповіді. «Може, ми не вчасно?» – припустила Ганна. «Вчасно ніколи не буває», – відрубала Стела. На рахунок три я відчиняю, а ти забігаєш. Моя порада. Пригнися і рухайся швидко. Що ти? Раз за три? Одним соційним словом випалила стела, ровнула ручкою і розчахнула двері. Миттю відскочила, ніби очікувала, що з кімнати рине потік води. Я маю. Давай-давай-давай! Анна війшла, і двері захряснулися в неї за спиною. Доукінз – це Бог у місті Ланкастер з'явилася церква, яка навчає, що відомий атеїст Річард Доукінс насправді син Божий. Його 40-річна священнослужителька, а за сумісництвом перука Вероніка Кліфт, що це цілком вірогідно. Дослідження чітко вказують на те, що до раю зможуть потрапити лише 144 тисячі осіб, і святий Річард робить усе можливе для скорочення чисельності істинних вірян, щоб запобігти населенню.